Der Livstil med Sine Tær. Velkommen til invester livsstil. Jeg skal sige hej til dig, Simon. Hej, Siden. Simon, det skal handle om finansfilm i dag, og hvad man kan lære af dem. Ja. Og det skal det, fordi at du, som jo er min chef, blev skidesur i sidste uge. Jeg var rasen. Fortæl lige, hvad det handlede om. Det er, fordi du havde lavet en podcast med verdens flinkeste mand, Henrik Gørholdt. Altså, jeg var ikke rasende på dig jo. Okay. Jeg var heller ikke ægte rasende på Henrik Gørholdt. Han er, han er jo mange år i boganmelder, og I taler om de bedste, bedste, åh, oh, det er svært at sige, de bedste businessbøger øh, nogensinde, ifølge ham. Og så spørger du på et tidspunkt, hvad, ja, hvorfor skal man læse de her businessbøger? Er det ikke bare federe at se noget, ude, nogle serier og film og sådan noget? Og så siger Henrik Ørholst, at der ikke findes nogen gode finans- og businessfilm og serier. Og det er du meget uenig i? Eller? Ja, der kommer jeg lige op i det røde felt. For jeg elsker jo sådan nogle finans- og businessfilm. Ja, okay. Altså det er jo en etableret genre, skal man lige huske, ikke? Ja. Det er en ting. Ja, men hvad er det, der er så fedt ved finansfilm? Øh, penge er øh, fascinerende, og penge er jo... Øh, omdrejningspunkt i en masse drama, en masse skøn en masse film i forvejen. Penge og kærlighed, det er noget, der driver mennesker øh, og, og giver noget drama. Altså, de, vi talte jo også lige inden vi gik på her. Matador er jo sådan en, en semi-erhvervshistorie øh, også. Ikke? Øh, det handler jo meget om iværksætteren, maskeren og bankfamilien, der bor midt i byen og alle de skamysler, der er, hvor man skal placere sin Penge, og, og der kommer flere iværksættere med avnes. Okay, nu, nu skal det ikke handle om at dår, men, men, men, men penge er jo bare sådan en, en fantastisk omdrejningsmotor. Og så i de her finansfilm er det jo penge for pengenes egen skyld, altså når det foregår i den finansielle sektor, og det synes jeg jo som sådan en finansjournalist nørt er sindssygt fascinerende. Okay, og vi skal jo også uh, ligesom snakke om dem, fordi du mener, at man kan lære noget af dem. Mm -hmm. <håh> jeg synes, der er mange af dem, som fortæller noget om den tid, de foregår i. Og så kan man også sådan udlede, øh, altså, de er jo også, altså mange er også meget vel-researchet, well hvis man ved lidt om de finansielle markeder i forvejen. Øh, og det vil sige, at, at man kan sådan set bruge dem til at udlede, hvordan, okay, hvordan fungerer det egentlig med investeringer i, altså i kapitalfond eller hedgefond, hvordan er de fungerer, og hvordan er de opererer, øh, hvor ligger risiciene henne på forskellige markeder og for, på forskellige måder at gøre tingene på. Så ja, jeg synes faktisk, at man, man, man kan lære noget. Okay, så man kan lære noget af finansfilm. Yes. Og Simon, du har jo simpelthen taget... Yes. <laughs> øh, det må vi se, om jeg er enig med dig i, øh, lidt senere, men altså, mm -hmm. du har simpelthen taget en, øh, en liste med over din yndlingsfinansfilm og serier. Ja. Yeah. Ja. Og dem, øh, dem tænker jeg, at vi springer til lige om lidt. Men øh, du lytter i hvert fald til Jørgen Livsstil, Livstil, hvor jeg, Sine tab, i dag taler om finansfilm med Jørgen chefredaktør Simon Richard Nielsen. Og Simon, jeg synes egentlig bare, vi skal sådan springe ud i det. Hvad er det for nogle finansfilm, du har taget med? Jeg tager det med fra sådan uh, nyere tid. Uh, så den ældste, den er fra 1987. Ja. Så jeg husker lige, hvor gammel jeg så er. Uh, hvis det er nyere tid, du står og, det, og griner. Det er, det er i hvert fald før, du... fra før min tid. Ja, jeg, huske, jeg så traileren, inden vi gik herind, hvor jeg vidst nok fik sagt, hold op, det ligner, at den er optaget med en kartoffel. Ja, men, var jeg heller ikke så begejstret. Sorry. Um, men men det, er, den, det er jo bare, fordi den er optaget i 80'erne. Sådan er det. Der er kommet ny... Uh ny teknologi siden der. Nå, det er, det er Wall Street, som er fra 1987. Et, et sandt mesterværk, og det mener jeg sådan set på alle planer. Ikke bare fordi det er en god finansfilm, men det er en god film. Øh, Hvorfor det? Jamen, altså, nu er det jo lavet en mestreinstruktør, Oliver Stone, som man måske kender lidt for at være sådan lidt en venstreorienteret type. Han har også lavet Platoon, som har kritik af Vietnamkrigen. Og, og det her, det skulle være sådan en, en advarsel om grådigheden Rådenskaben på Wall Street, jubikulturen i uh, slutningen af 80'erne. Og den endte jo faktisk med at have det. Det er noget af det, der, jeg synes, der er, er sjovt, at den endte lidt med at have den modsatte effekt. Fordi der var rigtig mange unge øh, mænd, øh, tænker jeg, går jeg ud fra, som blev dybt fascineret af superskurken over dem alle. Gordon Gekko, som bare var sådan charmerende, top-karismatisk øh, og super intelligent. Og alle ville jo bare være ligesom Gordon Gekko. Og vi har jo faktisk taget et klip med af Gordon Gecko fra filmen. Vi har tryllet lidt forberedt os lidt lidt hjemme fra der hvor Gordon Gecko er til en generalforsamling i et etelskab, som han prøver at overtage. Og jeg synes, det lige vi skal høre det. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much. Altså, når jeg lige sådan hører det her klip, så synes jeg, at han lyder som sådan en, øh, en, der er virkelig er høj i hatten. Og ja. lyder, han lyder også lidt skræmmende, faktisk. Altså, jamen, hvorfor han, er det, du synes, han er så fed? Jamen, han, han, er, han det er en meget speciel karakter. Han er nemlig også både øh, ekstremt skræmmende og meget tiltrækkende. Men, men, men det, der faktisk er på det er en ret lang tale øh, i den film der. Okay. Og nu tog vi det her klip, fordi greed is good. Det er blevet sådan, ligesom symbolet på Wall Street, og, også i Wall Street-filmen. Øh, men, men det handler egentlig om altså den, den øh, investeringsstil som Gordon Gekko er eksponent for det var meget op i tiden øh, i øh, midten af 80'erne måske i starten af 80'erne øh, altså en helt helt anden måde at tilgå aktiemarkedet på øh, det var nogle øh, virkelig smarte øh, gutter som blev døbt corporate raiders i, øh, i pressen dengang altså nogle virksomheds hvad var det jo egentlig om at man kunne det til Øh, selskabsplyndere. Ja. Ikke selskabsdrømmer, det, det er sådan noget lidt andet. Men det der med, at man går ind i en virksomhed, ser nogle svagheder, og så går man massivt ind, øh, og måske med noget lån finansieret opkøber så mange aktier, at man kan få en plads i bestyrelsen, altså tiltvinger sig en, en plads i bestyrelsen, sådan noget. Jeg har 21 procent af aktierne. Jeg skal i bestyrelsen, og så laver man så meget ballade øh, i bestyrelsen og på generalforsamlingen, som vi hører Gordon Gegg gøre her, øh, for at overbevise de andre i en stor om, at der skal ske noget, noget helt radikalt. Og det var der sådan set behov for i 80'erne, fordi det, der skete, og det er det, som øh, Gagos tale handler om inden da, de der store amerikanske erhvervsikoner, dem, som har bygget øh, virksomhederne i USA, det er sådan nogle øh, Carnegie, Rockefeller, mm. de døde. Øh, var de også der i 80'erne, det er lang tid siden, ikke? Ja. Det var sådan omkring århundredeskiftet. Øh, og... Øh, og det, der var tilbage, det var nogle meget, meget store virksomheder, hvor der havde sat sig sådan en kæmpe fedtlag af mellemleder og topchefer og bestyrelse, bestyrelsesfolk, som gav ben til hinanden og privatfly og firmabiler og alt for høje lønninger. Og det var det, som de gik ind i, de der gutter dengang, at kunne se, at de kunne faktisk gøre noget helt radikalt anderledes med virksomheder, som simpelthen var blevet... Altså man omtalte jo nogle gange selskaber dengang, som, som vi i dag måske vil tale om, den offentlige sektor i Danmark, altså, med, altså enormt biokratisk. Der var ikke noget ansvar. Der var ikke, noget, der var ikke nogen, der tog sig af aktionærende, og det er jo det, som, som du lige sidder og gør på Jørgen hver dag. Vi siger, at vi er på brugerne side, det er, fordi vi gerne vil... vil, vil altså, vi holder dem, som, som har aktier. Ikke? Ja. Okay. Æh, Så han var ret revolutionerende, egentlig? Ja, altså han var eksponent for en revolutionerende tid ja. i finanssektorens sådan, historie. Okay. Så var han selvfølgelig også en skurk. Og, og det er fordi, at... Øh, og og grunden til, at de blev kaldt corporate raiders det var fordi de, de overtog... Altså, de tog kontrol med nogle sådan mellemstore virksomheder, og så splittede de mad i atomer. <løbner> øh, og, og, og det er sådan lidt den forløber for den måde, som kapitalfonden i deres tidlige form også arbejdede. Altså, hvor du tager en virksomhed, og så sælger du den bare. Øh, altså, så sælger du den ene division, den anden division, den tredje division, og mm. bygningerne. Og så, og så er der ikke mere tilbage. Altså det er jo ikke at udvikle noget. Æ, men, men det var det som... Altså Richard Gere i uh, Pretty Woman øh, havde sådan set den samme øh, investeringsstrategi, indtil han blev øh, forelsket i Julia Roberts. Og så, okay. skiftede, og så skiftede han mening. <laughs> og, ja, og drev selskabet videre. Okay. Fantastisk film. Så altså en, en fantastisk film om uh, Gordon Gekko, som både er sej, men også lidt skræmmende. Nummer og, to... Og, og en forbryder, det skal vi altså ikke Og en forbryder. Ja, okay. var bare, det, det sidste var der ikke så mange, der huskede. <laughs> yes. Nummer to, du har taget med, det er din serie. Ja. Billions. Billions, der kører køber HBO. Og den er jo meget tidsvaren, det er jo nu. Uh, den, den, uh, den er, den startede for et par år siden. Uh, en helt anden boldgade. Uh, der er fart på, der er vi, uh, vi også i New York, men det er sådan mere hedgefundindustrien. Og det er fordi, øh, den, den viser meget godt, hvordan hedgefonde med multistrategi, de arbejder. Altså, at man for mange penge kan give og så investere i alt. Ja. Æ, hovedpersonen, en af hovedet, der er jo to hovedpersoner. Det er Bobby Axelrod, <coughs> og så er det øh, hans, øh, hans fjende, øh, Bobby Axelrod. Jeg kan ikke huske, hvad skuespilleren hedder. Den kommer vi lige til at skrive om på Jørgen yes. <laughs> Som er overfor Paul, Paul Giamatti, også kaldet Chuck Rhodes. Paul Giamatti det er skuespilleren. Paul Giamatti er, eller Chuck Rhodes, er statsanklager i Southern District i, i, i Manhattan. Og det er måske sådan verdens mest, verdens, verdens vigtigste juridiske distrikt, fordi det er der, hvor Wall Street ligger. Så alle de der finansskandaler og sådan noget, det tager det sig af i den domstol i Southern okay. District, altså i sydspidsen af Manhattan. Anyways, det er de to, der er sådan op imod hinanden. Det er, sådan, det er lovgivermagten, eller det er statsanklageren mod den her hedgefund baron hvis man kan sige det sådan. Men igen, det er, altså, så der er der noget altså virkelig godt sådan rent dramaturgisk. Og der er også en masse forvirkninger med jalousi og kærlighed, alt hvad der skal være. Men, men er du sindssyg, der bliver tjent mange penge i den der hedgefund, som er styret af, af Bobby Axelrod. Og det er det der med, at... Altså, det er simpelthen lige ligegyldigt, om det er unotaget aktier, altså firmaer, der er på vej på børsen. Det kan være, på et tidspunkt så forsøger at samle nogle af hans kolleger, konkurrenter, for at knække valutaen i Nigeria. Det kan være råvare-spekulation, det kan være vedvarende energi, og der bliver gået long og short, og, og for store beløb. Og det, det, igen, det, var sådan, det er ret sjovt sådan at se, altså dem, der har næse for det der, altså de er fuldstændig ligeglade med, hvad der er. Altså, strategien er, lav nogle penge, og så er jeg fuldstændig ligeglad, om det er på balusa, robber, og olie, bla, bla, bla, videre. Okay, det lyder sådan lidt kynisk på en eller anden måde. Altså, øhm, ja, hvordan kan man bruge... Det, hvordan... det behøver ikke at være kynisk. Jeg tænker sådan, det Wall Street, det kan være lidt langt væk. Mm. Um, altså, hvad kan, hvad kan jeg bruge det til, hvis jeg skal sidde og sige sådan en film? Jamen, ligesom den måde, Gordon Gekko investerer på, kan du heller ikke bruge det her til noget. <laughs> Nå, okay. Men, men, men, men det er en beskrivelse af, hvordan nogle meget store spillere på det finansielle marked også opererer. Altså Gordon Gekko, øh, øh, nu går jeg lige tilbage til Wall Street, ja. altså karakteren bygger på en virkelig person. Han er en kraftigt inspireret af ham, der hedder Carl Icahn. Øh, Carl Icahn lever stadigvæk i dag og er aktiv og stadigvæk aktivistisk investor og opererer på den der måde og køber sig en stor låns i en eller anden virksomhed og prøver på at ændre, altså ændre strategisk retningen for en stor virksomhed. Øh, i, I virkeligheden så kan man godt gøre som, og så, det vil sige, det kan man ikke som en privatperson eller som privatinvester. Ja. I virkeligheden, så kan man godt, øh, hvis du åbner en, en konto øh, hos Nordnet, eller hos Saxobank. Saxobank har endnu flere instrumenter, men der kan du godt investere i, i olie og råvarer, købe futures og optioner og obligationer og altså øh, meget, meget produkter du kan spekulere i valuta og alt muligt, som, som privatinvester. Ja, det er lidt vildt faktisk. Ja, og jeg bare sige, <laughs> okay, man skal virkelig have øh, is maven og jeg styrer på sin risiko for, det går absurd hurtigt, når man, når man har med givet investeringer at gøre på den ja. måde. Forklar os lige, hvad givet investeringer er. Det er, man typisk handler, altså det hedder, man handler på marken. Altså det vil sige, du investerer måske, du lægger, lad os sige, du lægger 1000 kroner på bordet, og så inde i produktet, så bliver de 1000 kroner gange med 100. Så det, du har ude på markedet, er faktisk 100.000 kroner. Ja, så det er så sådan lidt det, at <coughs> investere forlående penge, måske. Ja, ja, ja. Ja, ja, det er den korte forklaring, den yes. gode forklaring. Okay, og vi, øh, vi skal videre til din øh, nummer det tre på listen. hurtigt. Ja, men du har jo masser på hjertet om øh, hver enkelt. Ja, okay. Den næste, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal sige det. Jeg har tydeligvis ikke set den. Nej, <laughs> så stiger jeg stille. Nej, men jeg ved ikke, hvordan jeg siger. Det <laughs> ja, ja, er Rogue Trader. Ja, ja, den er fint. Rogue Trader. Ja, som bygger på en... En helt sandfærdig historie. Det var en fyr, der hed Nick Leeson. Øh, som i filmen her er spillet af, af Ewan McGregor. Uh, Nick Leeson var ansat i en uh, meget, meget stor, uh, kronet britisk bank, der hedder Barings Bank. Der er vi i sådan noget, altså, det er sådan en af hjørnestenene i den moderne finansielle sektor, det her. Altså, det, er, det er en rigtig gammel London bank. Okay. Nick Leeson han sidder over i, uh, uh, i uh, Singapore. Øh, så midt jeg husker. Han skal i hvert fald handle med øh, futures-kontrakter, altså apropos gear der ligger noget, in, noget indbygget gearing i de her futures-kontrakter. Øh, hans, hans opgave det er at udnytte, at der er en prisforskel mellem futures-kontrakter på, øh, på Nikkei-indekset, altså på de japanske aktiemarkedets svar på C25-indekset. Ja. Øh, afhængig af, hvilken fysiske børs de her kontrakter bliver handlet på, så er der en lille prisforskel, og det kan man udnytte ved at købe den ene sælge den anden men uden at tage en specielt stort risiko, fordi du har, du, tiden, at du, tiden, øh, du har hele tiden købt den ene, og du har solgt den anden. Okay. Så det er prisforskellen. Det hedder arbitrage. Det er sådan ja. noget, når man gør det, så udligner priserne og sig også over tid, når der er mange nok, der gør det. Det er en smuk, smuk ting ved det finansielle marked. Der er ikke noget dårligt i det. Jeg skal lige Jeg synes, det er meget interessant det her. Ja, man kan godt høre, at du er passioneret omkring det, Simon. Okay, arbitrage, ja. Ja, ja. det øh, Nick Leeson, han gør... Øh, i stedet for uh, hele tiden at være uh, long og short, som det hedder, altså have en neutral eksponering, så begynder han selv at spekulere i, han mener, at han kan regne ud, hvor det japanske marked skal hen, altså selve retningen på markedet. Og, øh, og det går godt, det er selvfølgelig det er typisk det her, det går godt lige i starten. <laughs> ja, øh, og, så og så begynder det at gå, og så begynder at gå galt. Og, og det der er med de her, altså når man handler på markedet, altså investeringer, så ja. går det og ikke rigtig de stærkt, når det går dårligt så også. Så taber man lige pludselig rigtig meget. Ja, ja. og så begynder øh, den her øh, stakkels mand at fuske med handelskriterier. Altså han begynder at fabrikere dokumenter selv, så det ser ud som om at der alt er en skøneste orden. Og, og det står på i lang tid. Og der, ja, der er sådan et klip i den der scene, øh, nu er lang tid han har jeg set filmen. Men øh, de er bekymrede på hovedkontoret London. Han tager der over, og, altså Ewan McGregor, også en fremragende skuespiller. Og man kan bare sådan mærke hvordan der panikken sætter ind og så kommer de over, og så han, sådan helt, han siger et par ord til hele den der bestyrelse, der sidder i i og i den der gamle bank i London. Og så får han, så får han bare sagt et par ord, og, der, og så køber de den forklaring, hvilket betyder, at han så tager tilbage til Singapore og bare fortsætter og fortsætter og fortsætter og skal holde sammen på sin familie derover og alt muligt. total kaos. Det ender galt. Spoiler alert. Det, det er Ja, uha. Nå, det ender så galt, at... Øh, at øh, Barings øh, Bank faktisk går konkurs. På grund af ham? Ja. Øh, altså, det, der... er det her inspireret af den virkelige verden? Er det skilt? Det er en ægte? sand historie. Okay, det er... Alt det her er... Nej, er okay. Altså, ikke ned i de mindste detaljer. De har selvfølgelig pyntet lidt på noget ja. på, noget, på noget hændelsesforløb undervejs. Men ja, Nick Lissan er en sand person. <laughs> altså, ja. øh, han øh, han kommer også i fængsel. Øh, og jeg, jeg kan ikke huske, om det er i fængsel, han skriver den her bog, der hedder Rogue Trader, eller der han kommer ud. Men, øh, men ikke det mindre, han skriver den her bog, og det bliver selvfølgelig en bestseller, og så bliver den filmatiseret. Men altså, som man kan sige, han fik på en eller anden måde <laughs> lidt, lidt oprejsning, øh, Nick Lisa, Men øh, Barings Bank, den er jo altså for evigt Så han væk. formåede simpelthen at have en stor del af skynet til, at sådan en kæmpe London Bank bare gik nedenom. Okay? Yes. Av. Drama. Ja, okay, shit. Kan du, kan du mærke, kan du, du skal se den? Jamen, ja, ja. Nå, no. no. <laughs> jeg skal nok. Og den her, den, den er jo lavet efter, at du blev født Ja, men så kan jeg godt tillade mig at se. Yes. Yes, og vi har bevæget os lidt længere ned af på listen, og nu skal vi se de to film på din liste, Simon, som jeg rent faktisk har set. Den første er The Big Short. Godt. Hvad synes du om den? Nu vil jeg spørge dig. Jamen, det synes jeg faktisk er en rigtig god film. Jeg tror faktisk, jeg har set den af flere omgange, og det var først for nylig, da jeg så den, efter jeg begyndte at arbejde på Euroinvestor, at jeg faktisk bare sådan forstod, hvad det egentlig er, der sker. Fordi det er jo sådan en helt fortælling om finanskrisen, og hvordan der er nogen, der sidder og kan regne den ud og tjene penge, altså tjene styrtende med penge på det, og man kommer ud til de her sådan amerikanske foresteder, hvor der bare øh, altså ikke er nogen mennesker, fordi at amerikanerne simpelthen har fået lov til at låne vildt mange penge til nogle huse, de aldrig nogensinde kan komme til at betale. Ja, så fed film, faktisk. Jeg er enig. Og jeg, jeg, jeg, og jeg er også enig med det der med, fordi de der de finansielle produkter, øh, især op til finanskrisen, og dem, der bliver faktisk også forklaret meget fint og pædagogisk i filmen, The Big Short, de er sådan ekstrem kompliceret, ekstremt, ekstremt abstrakte. Ja. Det er sådan et, øh, var der subprime-lån i nogle rigtige lån, og så havde de sat dem sammen i et syntetisk produkt, som blev sat over et andet syntetisk produkt, og så kunne man short det ene og købe det andet. Det var sådan... Ja, man skal holde tunge lige i munden. Ja, klip til, at de netop er ude i den der forslag, ja, øh, med tomme hude. Øh, super fedt lavet. Fantastisk film. Ja, så hvis man gerne vil forstå finanskrisen, så kan det måske være et der mm -hmm. Ja. Du har slet ikke mere, du vil tilføje til den, eller hvad? Til The Big Short. ja. Nej, altså jo, altså igen, jeg synes også, den kan man virkelig også lære meget af. Det er også en, en virkelig stærk, velresearchet well øh, film. Øh, og der er, jo, der er jo også nogle figurer med, som er ret sjov, som jo igen, øh, den er også baseret på virkelige hændelser. Mm. Michael Burry. Det er ham, finansprofessoren, der sidder med sådan en øh, barter og sådan noget, ikke? Øh, jo, jo, og spiller øh, trummer. Øh, ja. Spiller Metallica. <laughs> og det er ham, der kommer til at tjene penge på det hele. Altså han, ja. han ser ja. finanskrisen komme. Ja, præcis. Og der er, jo, der er jo flere af de andre, altså som, som i den film... Man, man følger jo faktisk nogle af dem, som, øh, som formår at tjene penge på det. Men man ser også det der systemiske sammenbrud. Altså de store banker, sådan... Hmm, hvad vil I, vil I? Vil I spekulere mod boligmarkedet? Okay, idioter, men det må I da gerne. Øh, man ser kreditvurderingsbyråerne. Øh, man ser centralbankerne. Sådan alle, alle hele systemet fejler, og så er der nogle enkelte, som, som ser, at det, det, det kommer til at crashe det her, ikke? Men Michael Burry er stadigvæk sådan en, en tonangivende investor. Ikke fordi han har verdens største fond. Overhovedet ikke. Men han er stadigvæk aktiv på, på Twitter, og han har sindssygt mange følgere. Vi følger ham også på Jørgen ja, jeg, jeg, jeg har, jeg har med Ja, har du ikke det? Jo. Jo, jo. Han, han har nogle sjove betragtninger. Ja. Fedt. Så altså en god film, hvis man gerne vil forstå finanskrisen lidt dybere. Så skal vi til den sidste, Simon. The Wolf of Wall Street. Mhm. Mm ja, jeg har en teenage-søn på 16 år, og han så den for første gang, hvad er det, halvandet, to år siden? Og jeg tror faktisk, jeg tror, det, det er hans yndlingsfilm. Altså, han har set den så mange gange, og det er de filmen i sig selv er ret sjov. Men det handler jo også om sådan en ungekale, der bare lever det i det ikke? Jo, og, altså, det er jo en, den er jo super dramatisk og øh, virkelig sjovt skruet sammen. Øh, altså, god film. Øh, Leonardo DiCaprio i hovedrollen, som igen... Øh, fremragende skolespilspræstation. Øh, også baseret på virkelige hændelser. Øh, jeg ved ikke, hvor mange af de der, altså i detaljer, hvor mange af de der fester øh, rent faktisk var, som de var, for det, det ser også rimelig sygt ud. Ja. Men uh, Jordan Belfort, øh, som er hovedkarakteren der, var jo også en, en, en rigtig person. Okay. Og, øh, og det, som det som er sådan klude i den der film, det er jo, øh, at de tjener penge. De så et, et, et, et, et sådan en lomme øh, på børsmarkedet, med at servicere private investorer øh, give dem adgang til at handle med de der små virksomheder. Mm. På de store, altså når man skulle handle med de store virksomheder, så var der enormt mange børsmælere, som tilbød øh, alt muligt mærkeligt. Altså, til, altså tilbød, at man kunne handle med de her, øh, altså købe en aktie i Ford, eller IBM, eller hvad det nu hed dengang. <tryk> øh, og når der er meget konkurrence, så er priserne selvfølgelig også små. Men de så et hjørne i de der meget, meget små aktier, som hedder penny shares, altså Lidt fallerede øh, selskaber, øh, meget spekulative osv. Men der er den der scene med, øh, med øh, øh, hvad blev vi egentlig om, han hed? Øh? Matthew McConaughey. Oh, tak. Øh, hvor de sidder på den der bar, hvad nu han, han siger, det der fugisi. På sådan fodrasen. en restaurant, ja. ja. Begynder han ikke også nærmest at slå sig selv på brystet og lave Jo, jo, lidt jo, derinde, øh, jo, jo. helt skørt? Øh, ja. ja. Men det er egentlig den scene, som er sådan afgørende for, hvad man kan tage med videre, øh, når man selv investerer på markedet. Fordi det her, den jo egentlig forklaret hvad Fugisi Fugasier, det er, at børsmalerne, der hvor man køber eller sælger sine aktier, mm. de er jo fuldstændig ligeglade med, om du som kunde tjener penge. Altså, øh, du skal bare handle, om du, om, om du køber eller sælger. Altså, om, om de har en ansat, som siger, køb Novo Nordisk eller sælg DSV, de er jo ligeglade bagefter. Altså, nu siger jeg det bare sådan meget, meget kynisk du skal bare købe noget nordisk, eller sælge DSV, så tjener de penge. Ja. Det er klart, de vil til hver en side sige, at de selvfølgelig, øh, at, at altså, vi har de samme interesser, fordi hvis du mister dine penge, så kommer du jo ikke til at handle flere aktier. Så det her, det er, nu, nu karikerer jeg, øh, hvordan den der sell side børsmæler, øh, den, den, den fungerer. En til en fungerer den heller ikke sådan i virkeligheden, fordi der er en masse forbrugere, eller beskytter øh, investorerne fra EU så osv., osv. Men, men det er virkelig bare sjovt forklaret med det der fugisi fugazi et så så det er lige meget, vi tjener penge ja. fordi han sådan indirekte fortæller at der er ikke nogen der helt fatter hvad det er, der sker men vi tjener penge ja, ja. det er kortage. det er bare provision, kortage, gebyr ja yes du er jo ikke imponeret <laughs> jo, jo jo, det er da en god film ja ja ja Og så nåede vi simpelthen hele listen igennem med dine top fem finansfilm. Ja, dem vi um, kunne nå. Ja, dem vi kunne nå. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan, øh, reflekterer lidt over dem, Simon, fordi du nævner jo selv nu, når vi gennemgår dem, at det er sådan, mange af dem er sådan et skidte folk, der ender for insiderhandel, og det hele er skidt og sådan noget. Altså, hvorfor mener du egentlig reelt set, så vi kan lære noget af det? Øh men god altså man man man en god ikke altså moralen er selvfølgelig at, at, man ikke skal, at man skal overholde loven man skal ikke lave kurser med du må ikke lave dokumentfalsk og så videre, og så videre og du må ikke svindle og flygte fra politiet som det er nu leverer det kan jo ikke men, men det er mekanismerne på det, på det finansielle marked Okay. Øh, den kan man lære noget okay, så af så det er ikke fordi, at man skal gøre de her mennesker kunsten efter man skal ikke blive godt og en gecko nej, nej, det, nej, men jeg synes, jeg synes virkelig det, altså, for eksempel Wolf of Wall Street øh, det, er jo en, det er jo en pointe man skal tage med sig altså, hvem har egentlig interesse for hvad øh, når man agerer på det finansielle marked som, som private investor det, det skal man bare altid have for øje ja. så, så på den måde, ja og det samme med i Billions, altså de øh, risici. Rogue Trader, de risici. Det er hele tiden den der risici. Øh, Wall Street, det er jo også, øh, lad være med at lave insiderhandel. Tjek. Den er også god at huske, ikke? Ja, jeg øh, ved ikke, om det er det, din søn øh. måske tager med fra den film. Men, øh. det, det er jeg virkelig bange for, at han ikke gør. <laughs> det, det er min største frygt som far, fordi det var jo det, der skete øh, faktisk med Wall Street der i slut 80'erne. Altså, den blev lavet sådan en advarsel, men unge mænd elsket elskede bare Gordon Gekko. Jeg kender en øh, dansk børsmelder, som blev meget succesfuld øh, som børsmelder. Han, han er så stoppet nu, men, men han startede øh, på grund af Gordon Gekko. Okay, jeg han var den fedeste person i hele verden. Okay, Og det er jo en hel op. generation, der har lavet sig inspirere det der. Hold op. Ja, okay. <laughs> Fedt. Simon, det aller sidste jeg godt kunne tænke, dig, kunne tænke mig at spørge dig om, Altså, nu har vi snakket om en, øh, en hel masse filmserier, de alle sammen ligesom har haft rod i Wall Street i USA. Hvis vi skulle have en finansfilm på dansk grund, hvad skulle den så handle om? Ja. Okay, bare lige så lytterne. Jeg bare deklareret. at vi har talt om det herinde. Øh, så nu er det ligesom tv-køkkenet. Øh, jeg har taget en lille øh, film med til tænder. <laughs> Snidt lidt forhånd. Nej, men jeg synes, det kunne faktisk være sjovt at lave noget på øh, boligmarkedet. Øh, det altså, lyder vi... knæstørt. Ja, men prøv at tænke på uh, realkriditsystemet i Danmark. Det er fra 1797. 17, 17, 17. Der har aldrig været en, en uh, udbyder af som er gået i konkurs. Men nu, hvis der skete noget i markedet, som gjorde, at sådan noget med nogle hedgefunder i London, der har spekuleret for meget i dansk realkredit, og øh, så stiger renten, og kurserne falder, og så bliver det insolvente og så er, der, så er der jo familier i Danmark, som går på tvangsauktioner, og man, man føler det der kampen. Ja. Æh, men er det fordi du føler, at boligmarkedet der er sådan et sted lige nu? Ej, nu skal lige... Nej, ja... <laughs> Ellers vil du lave sådan en Jamen, fiktionsfilm? Sådan... Hvad? Ja, en fiktionsfilm? Okay, no, okay. Ja, ja, ja. Nej, ja. <laughs> nej, men igen, jeg synes, det er, en finansfilm kan det der med, at når, når vi skriver om det som finansjournalister, så har vi jo også den der, øh, den der armslængde. Mm. Altså, når vi skriver, at Vestas styrt med 10%, og det er breaking news på Jørgen det er jo ægte altså mennesker, som taber penge. Ja. Vi skriver dem for at gøre dem opmærksom på det, og måske er der nogle eksperter, der siger, at du kan gøre noget ved det, eller du skal købe nogle flere, eller nu skal du bare sælge, eller hvad er det nu er. Det er jo ikke vores bor at komme med det. Men, men jeg synes, at de der finansmænd kan fortælle den der personlige historie bag, noget, bag nogle, som, hvad var det, du kalder dem, det meget tørt produkt som realkredit. Ja, noget meget abstrakt måske også. Ja. ja, det er jo bare boliglån. Ja. Ja. Øh. Yes. Jamen Simon, jeg siger tusind tak, fordi du havde tid til at svinge forbi studiet. Selv tak. Jeg skal også sige tak til Clara Maria Endresen, og jeg skal sige tak til Jens Marot, som sad ud i teknikken.